Ostegun goizeko berriak bete-betean arrapatu gaitu, ni eta nerea ideak Zurrumbilo baten erdian arrapaturik bezala sentitzen gira. Iraganera garamatzen atxiloketa da. Edo iraganak egungo errealitatea zer nola baldintzatzen duen, oartarazten duen gertakaria. Zailada gisa bereko uneetan buru hotz gogoetatzea. Hemen dikaintzina, aitite ikusteko aukera izanen dutela errandieta alabei Atziloketa iragarri diedan unean eragindako xaminaren aringarri gisa gure belaunaldia ere hortik pasatakoa da belaunaldi sakrifikatua sakrifikatua bai ez bizitakoa gogorra izan zaigulako baizik eta sentimenduak adierazteko tarterik izanez dugulako aurrera egiteko horrela behar omen zuen izan eta oraindik ere iraganeko trabesetan katramilaturik jarraitzen dugu kalkulu politiko eta taktikoen izenean gure alde sentziblea urratzen. Bizigaren espektakuluaren jendartean zaborfesta asiba izik eza egin. Ostegun goizetik, gaur arte, frantziako Prentsan agertu artikuluei so azkar bat bota ondoan, ignorantziaren itxasoa zoin sakona eta zabala den etorri zait gogora. Gaiak zoin harinkeria tratatzen dituzten, izan euskal herrikoak alanon nahikoak zein gaitasun duten gertakari oro bere kontestutik atera eta botere guneetarik edatzen diren informazio interesatuekin itxur aldatzeko. Kazetariek zirko mediatikoa elikatzeko ezur gozoa aurkitu duten onbait. Frantziako eta Espainiako estatu ordezkariek berriz trofeoa. Belaunikatzea onartu ez duen herria humiliatzen jarraitzeko trofeoa. Iraganean katramilaturik nahi gaituzte eta ein handi batean lortzen ari direla erran dezake. Metafora bati erreferentzia eginnez hilargia izendatzen duen atz puntari begiratzen diogula iruditzen zait Ilargia dugula helburu ahantzirik Atzoko atxiloketa ez da bakearen kontrako eraso bat izan Estatuek bakeaz egiten duten interpretazioaren aplikazio soila baizik. Ez gaituzte ulertzen eta ez gaituzte ulertu nahi ere Argatik bestelako gramatika bat eraikitzeko mementua ere bada honako hau. Iraganaren itzulbideri gabeko bidetik ateratzeko manera bakarra bi estatuei aurre egiteko jokaleku berria eraikitzea da. Estatuen lerrtze autoritario orokortuaren aintzinean bestelako zerumuga bat eskainiz euskal jendarteari